Most ugye azt kéne kérdeznem, hogy hogy értékeli, de ez egy rossz kérdés. Tehát, hogy amikor erről hallott, akkor mi jutott az eszébe? Semmi azt hogy érte, és a normális kormányzati munka. Persze, eszen, persze, hogy vállaltam volna e a megvizsgálás annak, hogy ki lehet-e lép, lehet lépni a nemzetközi büntetőbíróságból, persze. Mért nem? Mért, hogy egy politikusnak? Fel? Tehát én, én jelen nem tudom, hogy ki lehet-e lépni, vagy nem. Nem ismerem erre gondolatkozó a nemzetközi szerződéseket. Nyilván ki lehet, van valamilyen eljárás. De ez szerintem egy teljesen legitim dolog, hogy egy kormány adott területtel foglalkozó tagja utána nézem annak, hogy hogyan lehet, mondjuk ebből nem következik a cselekvés. Ez éppen azért kell megnézni, hogy a cselekvést mérlegeljék utána, és kellően racionális döntés szülessen. Tehát aki erre fel van kérve, az gyakorlatilag csak egy jogtechnikai munkát végez, aki a döntést hozza, annak van politikai felelőssége. Igen. szerintem igen. A, hát persze a kérdés, hogy milyen anyagot készít az ember, mert fel fogni is, mint jogtechnikai, és abszolút pártatlan és szemtelen anyagot készít, de úgyis felfoghatja valaki, mint egy missziót, amikor meg akarja győzni a döntés arról, hogy valójában ezt, vagy éppenséggel ezzel ellentétes lépést kell tenni. Keltette önben bármilyen benyomást a Biden-Trump Hát nem láttam, pedig szerettem volna a beszámolók alapján, mert nagyon érdekes, részleteket láttam belőle. Elkeserítő szerintem a helyzet, hogy az a világ vezető hatalma, vagy egyik vezető hatalma olyan állapotban van, mint a 80-as évek elejének Szovjetuniója. Mi vezethetett ide? Itt most fogok kapni egy nagyjából Hollandiával ekvivalens, vagy adekvát választ? Tehát az eltérő kultúra? Hmm, nem, én, én attól tartok, hogy általában a, és nem akarok ilyen apokaliptikus víziókat, hát, az realitás mögött. A mögötte. ...kifáradást a nyugati világ politikai osztályában. Tehát az a, úgy, úgy látom, hogy ott a 68-as nemzedék, utáni időszakban történt valami, aminek következtében a, azok a politikusi nemzedékek, amelyek most középkorúak, azok képességeiket, bátorságukat, gondolkodási szabadságukat tekintve nem érnek a nyomába a korábbi nemzedékeknek, és ezt Amerikában talán úgy kezeli, az ottani társadalom, hogy megpróbálják üzemben tartani az előző nemzedéket. De mi a baj a, tovább, a későbbiekkel? Hát, hát ez látszik, hogy ezek a tehát egy kicsit úgy tűnik, mintha a nyugat-európai jólétben való felnövekedés, de ez lehet, hogy ez ilyen nagyon, hogy mondjam, nagyon útszéli, vagy ilyen mezei Logika. Hát egy mezőrtől végül is, egy potenciális mezőrtől, mit várjon az ember? Jó, jó akkor nem veszi, nem veszi sértésnek, hogyha ilyeneket mondom. Nem, egyáltalán nem. Tehát, nem. hogy nekem úgy tűnik... De ez miért? az Amerikai Egyesült Államokra, vagy az Nyugat-Európára is között? Mind a kettő. Ebből a szempontból a nyugati világ az, az mind a kettő. Nyilván vannak jelentős különbség az amerikai politika és nyugat-európai politika között, de mégis azt látom, hogy valahogy az, az én nemzedékem, meg a nálam. Fiatalabb politikusi nemzedékekből valahogy hiányzik az a, fajta, az a fajta kezdeményezés, felelősség vagy gondolkodási szabadság, ami a dolgokat vinni előre. De most és magáról fár... is ezt mondta? És is? Magáról is ezt mondja. Uh, az a kelet-európa más, tehát én szerintem kelet-európa más, mert egyébként magam mondhatom, tehát minden talán inkább én kritizáljam magamat, mint mások sok de de a kelet-európai, közép-európai világ abból adódóan, hogy itt az 1989-90-es fordulópont azért az egy meghatározó volt, és ezt tulajdonképpen átlom. Tehát nekünk nem volt még módunk elkényelmesedni. Igen meg mi nem is egy kikátszalomban nőttünk fel, és most nincs sok esélyén. Tehát a lényeg az, hogy nekem úgy tűnik, hogy az amerikai elit, politikai elit vagy politikai osztály válságban van, és ennek a válságnak a kifejeződése az, hogy két öreg ember uh, gyakorlatilag monopolizálni tudja. Most már meglátjuk egy demokratáknál most ez a pánik hangulat milyen vészreakciókat vált ki, de, de úgy tűnik, hogy két öreg ember monopolizálni tudja legalábbis ami a hivatalos politikai osztályt illeti. Európában hasonló van? Európában inkább a, a középszerűség uralmát látom elterjedni, tehát az európai politikában persze divatos sajnálkozni, és tény, hogy egy Ursula von der Leyen, nem egy Jacques Delors, vagy, vagy egy Manfred Weber, nem egy Konrad Adenauer, tehát ez, de ugye ez mindig az örök vita, hogy az emberek csinálják a korszakokat, vagy a korszakok csinálják az egyéniségeket, hogy ez a kettő milyen viszonyban van egymással. De én azt látom, hogy az európai politikában Inkább szintén a, közép, a középszerűség mellett a, a politikai gyengesít. Amilyen helyzetben most Emmanuel Macron lavírozta magát, vagy amilyen helyzetben Olaf Scholz lavírozta magát, és akkor megnézzük, hogy most Nagy-Britannia kisztálmára hova fog jutni, illetve ott, ott milyen, még ugye nem látjuk pontosan, talán, amikor legutóbb néztem, akkor még több mint száz képviselőmondátum. Kiosztásra várt, de már akkor kétharmad körül járta a munkáspárt, és, és úgy tűnik, hogy a jobb oldalon is érdekes dolgok zajlanak. Tehát, hogy ezek ebben a három meghatározó országban milyen irányba mennek a politikai folyamatok, ez, ez nem azt mutatja, hogy erős, karizmatikus személyiségek határoznák meg az európai politikát a jövőben, hanem inkább az, hogy most egy, egy hosszabb, rövidebb ideig tartó olyan hatalmi, Vákum vagy nyílt vetélkedés kezdődik, ami, ami egy zaklatott időszakot hoz, szerintem a kontinensre is. Most éppen 409 mandátuma van a munkáspártnak. Hát ugye ez már, ez már kétharmad, ugye? 700 uh, valahány... Igen, még ti, hány? Hány? 17 helyet nem... nem, nem, nem Uh, ugye ilyen problémái nincsenek a karizmát, illetően bár annak megítélése ellentmondásos a miniszterelnök úrral kapcsolatban. Mit gondol mindarról, ami a patrióták körül zajlott, vagy zajlik beleértve, hogy tegnapra kellett volna megalakulni a szükséges paraméterek mentén X ország Y képviselő, hogy ez végül is miért sikerült, vagy nem sikerült? Tudom, hogy nem sikerült, de az is kérdés, hogy én hallottam, hogy, vagy olvastam, hogy ez egyébként menet közben, tehát a parlament létezések közben is lehetséges. Homályosítson már fel. Hát igen, lehetséges. Az igazából, ami, ami miatt fontos talán, hogy az alakuló ülésre már meglegyenek a frakciók, az az, hogy a pozíciók elosztása az Európai Parlamenten belül a mert abban szerint... aztán későbben nem lesz változás. Hát lehet, de bonyolult. Uh -huh. Tehát már bonyolult, inkább, inkább akkor már ki szolgáltatva a, a, a többi jó indulatának. Hát létszám de... talán megvoltak, de nem volt meg a szükséges a létszám összeg. megvan, mert 23 képviselőnek kellene minimum lenni és a mostani hivatalos állás szerint is amennyire én, én tudom 26-an vannak. De valóban így van, hogy hét országból kellene a képviselőknek lenni, és én, én most ugye négyről tudok, tehát osztrák, Cseh, magyar és portugál. De, de én úgy tudom, hogy a közeljövőben további pártok is csatlakoznak. Majd ugye a nagy kérdés szerintem az, hogy az identitás és demokrácia nevű másik hasonló karakterű politikai formáció hogyan alakul, mert és a kettő között lesz-e valamilyen, egyesülés vagy fúzió, mert ha ez megtörténik, akkor, akkor, ez, egy nagy, akkor ez egy nagy frakció lesz. Ha de nem történik, tegnap volt történik. a határidejed? Ez... Úgy tudom, de én, utána volt egy technikai határidő, de én úgy tudom, hogy jövő csütörtök az, amíg be lehet még jelenteni új frakciók alakulását. Tehát még majdnem egy hét van. Lehetséges, az igen. Én itt olvasom Zsivik Tímea és Kalas Vivien írását, ezek mind az ön munkatársai, abból igen. úgy tűnik, mint Július július negyedike lenne a... Az, igen, az első technikai határidő, de végső soron az alakuló ülésig lehet bejelenteni, úgy tudom. Tehát ilyenkor van egy politikai határidő, és nem csak technikai. Nagyon szépen köszönöm a részvételt, és akkor abban maradtunk, hogy valamikor augusztus végén, szeptemberben folytatjuk. Köszönöm szépen, és kellemes Önnek is viszont hallásra. Navras és Tibort hallották, és nem látták. Hívjuk meg a nemest. Nemes az, akinek mindig írok, de se válaszol, de. Viszont. Ha nem, akkor rövid műsor volt. Jó reggelt! Jó reggelt! Ez valami teljesen új környezet. Igen, ez a vadregényes őrség. Mi az, ami téged most a legjobban foglalkoztat, ami nem az őrséggel kapcsolatos? Hát ugyanazok, mint, mint mindig. Tehát a nagy és kis politika különös tekintettel hazánk szerepére ebben. Patrióták. Patrióták, igen. Nem tudjuk, mi lesz, szóval nem is akarok jósolni. Azért az, az egy ilyen érdekes ív, hogy ugye úgy indult a projekt, hogy az egész jobboldalt egyesítjük, és akkor majd abból lesz egy jó, nagy, egységes jobboldali Európa, Annak, akkor kiderült, hogy a jobboldal nem egyesül, ezzel szemben egyik jobboldali tömörülésbe se férünk bele, vagy fér bele Orbán, és akkor, akkor kreált egy harmadikat. Ez is siker a maga módján, csak hát egy másfajta, mint ahogy elindult. De nem erre gondoltam, ősintén szól. Mire, tehát, ez, mire, gondol mire gondolta? Hát inkább az, hogy ő, ugye van ez a kis vizit. Kievben és állítólag lesz egy vizit Moszkvával, bár ezért ez még hivatalosan nem jött elő, úgy látom. Ez azért ez az lesz, vagy Azerbajdzsán, az Erzségtől... az az is találkozhatnak. Türk tanács mindenhol, persze, nem? Hát Asztanában van, volt most valami, szóval, igen, ott a kelet az nagyon mocorol, úgyhogy ez, az egy érdekes hely. De hát én nem tudom, azért a, a mi azerbajdzsáni kazak és egyéb kapcsolataink azért elég rudimentálisabb, szóval Milyen nem vinném. E? Nem hát... Ne, ne, a szót, nem, én nem ismerem a szót, kérem a magyarázatot. rudimentális én... én a, lehet, hogy rosszul használom, de ez azt jelenti, hogy hát olyan pici kis-kis apró dolgokból állnak össze, tehát ezek nem olyan stratégiai dolgok. És miért vagyunk benne? Hát máshol nem vagyunk, hát nem tudom. Hát ezek, ezeknek jó része azt hiszem ilyen a pszichológia területére tartozik, szóval. Nem tudom, te mikor éreztél utoljára a különösebb közösséget a kazakhor. Eddig nem jutott eszembe, tehát ez nem... Ja. Igen, nem. Hát, én De én ebből a szempontból sokkal inkább Woody emlékeztetek, aki azt mondja, hogy nem szeretne olyan klubnak a tagja lenni, amelyik szívesen fogadja a tagjai sorába, és így aztán semmilyen klubnak a nem tagja, beleértve a kazahókat is. Igen, ez reális, ez reális. De hát meg hát aztán itt van ez a világ ezzel a, ezzel a vezető hatalmával, amely most éppen nem tudja eldönteni, hogy egy aggastjánt, vagy pedig egy őrültet válaszon elnök ki. Azért ez egy érdekes felállás. Hogy jutott el -e Amerika ide? Jó kérdés. A Ravra e, előbb szinten... arról beszélt, hogy a 68-as nemzedékek után ne valahogy kifáradt a jólétben Nyugat-Európai és az Egyesült Államok, és nem termelte ki azokat az embereket, akik egyébként korábban meghatározóak tudtak lenni. Ő nagyjából ezt mondta. Igen, én azt hiszem, hogy biztos így van, de hát ennek valami oka kell, hogy legyen. Szóval ez, így egy, ez így egy tájleírás. Én azt hiszem, ennek két, két oka van. Az egyik az az, az alap, az nyilván a, a gazdaság. Tehát azért ez egy olyan ország, ahol, ahol legalábbis amióta vége van a, a két pólusú világnak, aminek azért voltak előnyei, mert mind a két pólus igyekezett azért egy kicsit vonzónak mutatkozni legalább a sajátjai, meg a többiek számára is. Azóta semmire nem figyelnek oda azok, akik hatalmon vannak, és akik a pénzt csinálják, és hát azóta iszonyatosan megnőttek a gazdasági különbségek országon belül is. Tehát nagyjából az történt Amerikában, hogy a, a reál bér az lényegében alig emelkedett a 70-es évek óta. Nem mondom, hogy nem emelkedett, de, de viszonylag nagyon alacsony szinten mozgott ez az emelkedés, miközben az összes egyéb ilyen tőke és jövedelmek, hát azok iszonyal megnőttek, hát hirtelen előálltak ezek a milliárdok, ahol is ugye az a bizonyos egy százalék a nemzeti vagyonnak és jövedelemnek a nagy részét bírja, miközben a többiek meg sincsenek sehol. Na most azért ez egy olyan feszültséget okoz, amelyet valahogy föl kell oldani, és akkor ilyenkor megjelenek mindenfajta ragyogó ötletek és ragyogó emberek. Ez az egyik. A másik pedig az inkább egy ilyen politikai. Az a folyamat, amit az előbb van. leírtál, annak van visszafelé iránya is, vagy ez már így marad? Ez attól függ, hogy milyen, milyen robbanások feszül. Jó, jó, jó, jól beszélsz, akartam is kérdezni, hogy ez vajon békés vagy békétlen úton következne be. Nem tudom. Én jósolni sose akarok, és nem is fogok. Tehát, de visszamenőleg, tehát van egy Jósolni nem, de az azt, ami bekövetkezett ezt a folyamatot egyébként menet közben láttad, hogy ebből ez lesz? Az egy elég? Nem. nem, nem, nem. Én is, meg a többség is inkább az arra koncentrált, ami ugye a felszínen van, hogy ez milyen politikai mozgásokat, milyen, milyen társadalom, milyen, inkább, inkább a napi politika igen valóban, és politikusi mozgásokat generált. És hát ebből a szempontból a, a, az igazi elindulás, az, az valamikor ottan a, hát nyilván a tecseri, régeni fordulatnál volt, amikor ugye a jóléti államot azt mondtuk, hogy ezt volt. Még a régen volt se a volt egy fiatal ember. Jó ja, nem, nem egyáltalán nem, de hát mi nem azért szerettük. És tehát ez volt az egyik oka, de a másik inkább az, hogy hogy megindultak olyan, olyan politikai folyamatok, nem tudom, emlékszel -e még erre a T-pártira, hogy ez ezek a ö, nagyon, nagyon radikálisan jobboldali, nagyon radikálisan ö, piacpárti és, és, és mindenfajta ilyen ö, baloldali, liberális ö, kísérleteket elvető mozgalom a republikános párton belül. És ezek, ezek elindultak, és gyakorlatilag ezzel de egy felszámolódott az a konszenzus, ami mindig megvolt a két nagy párt között ott, legalábbis a külpolitikában egy okvetlenül, és amelynek az volt a lényege, hogy egyszer te egyszer én nem itten egy ilyen kikitől meg szempont, kikitől meg stílus jött -e be, és ennek, ennek közvetlen folyománya egy, egy Trump. A Akit ugye se leváltani le lehet, de se lenyelni, se kiköpni nem lehet, és aki nyilvánvalóan e, eszemben dolgokat mond, és, és tényleg, ugye én néztem ezt a vitát, ugye mindenkinek azt tűnt föl, hogy, hogy mennyire, hogy mondjam, öreg a Biden. Na de e, vele szemben volt valaki, aki ha nem hazudott, akkor hülyeségeket mondott. Szóval, e, tehát ez se egy megnyugtató helyzet. Úgyhogy azt hiszem, hogy, hogy ezek, ezek a folyamatok azok, amelyek most hirtelen eljutottak erre a pontra, és nem tudjuk, mi lesz a megoldásuk. És az amerikaiak tudják? Nem, nem. Az amerikaiak egyébként is bármilyen furcsa, ezek roppant pragmatikus népség, tehát őket nagyjából az érdekli, hogy az a probléma, ami most éppen adva van, hogy az akkor megoldódik-e, vagy sem, és ugye a nagy világ, meg az ilyen, ilyen elméleti, meg egyéb dolgok, ezek hidegen hagyják őket. Tehát például, ha én munkanélküli vagyok, vagy úgy érzem, hogy nincsen jövője a, a szakmámnak, vagy úgy érzem, hogy a gyerekeimnek nem biztosított a jövője, akkor, akkor én ezt akarom megoldani, és nagyjából nem érdekel, hogy mi van a környezettel. Vissza? Legalábbis Amerikában. Visszalép Biden, vagy visszaléptetik, vagy menjünk tovább? Szerintem ez egy héten belül kiderül. Ha, ha, most, egy, ha most nem léptetik vissza ezen a héten belül, ugye ő is azt mondta, vagy, vagy legalábbis az, az derült ki a programjából, hogy most van ezen a héten három nagyon fontos ö, szereplése, két ilyen választási nagygyűlés, és az ABC tévéállomásnak ad egy hatalmas nagy ilyen interjút, és akkor abból valami kiderül. Nyilván, ő azt gondolja, hogy derül ki hogy milyen fit vagyok, és milyen ö, fiatalos és, és, és dinamikus vagyok. Én nem vagyok erről meggyőződve, de hát nagyon nehéz most már előszedni új lovakat ebbe a versenybe, szóval ö, a az biztos, hogy azok a potenciális jelöltek, akik számba jöttek volna, azok most mind demonstratíval mondták, hogy nem, nem, a Biden az az igazi őt, mint támogatjuk. Én azt hiszem, hogy van egyetlen egy olyan jelölt, vagy, vagy nem jelölt, hanem lehetséges jelölt, aki ugyan esze ágába sincs elnöknek lenni, esze sincs beszállni a politikába, de akit valószínűleg megválasztanának. Azonban És, Igen, a Michel. Igen. igen. De, de ez, ez, egy, ez egy olyan lehetőség, ami lehet, hogy soha nem fog fölvetődni, és soha nem fogja senki kipróbálni. Ez egy de, nagyon ez súlyos dilemma, ez a Biden-Trump? Hát igen. igen. Hát azért gondold meg, ugye a Trump az első menetében ide-oda kapkodott, akkor kiderült róla, hogy ő maga is meg volt hogy megválasztották. És igazából nem volt se programja, se, hát az most sincs, de se stábja. De most ebben nincs egy kicsit igazam, hogy nincs programja. Most van, ha nem is neki, a stábjának. Ez egy nagyon érdekes dolog, amire nem figyelnek oda igazából a politológusok. Egy hatalmas apparátus működik, működött, és kidolgozott egy egész komoly rendszert arra, hogy mit is a, tud hogy mit érhet el Trump, hogyha megint hatalomra kerül, és ennek nagyjából az a, hát a filozófiája, mint ami az egyszer kell győzni, de akkor nagyon, ami nem azt jelenti, hogy Trump örökké hatalmon akar maradni, más is kizárva, hanem, de hát azért ez, ez eléggé előradott a kora, de meg akarja változtatni Amerikát, tehát ott tényleg olyan, strukturális változások vannak, amelyek ennek a eddig valamilyen módon mégiscsak működött ellensúlyok és egyensúlyok és, és mindenfajta fajta a checks and balance ugye ez, ami, ami Amerikát azért viszonylag ütésállóvá tette, hogy ez akkor eltűnik, és akkor egy olyan amerika jön, amelyben hát már nem ezek a régi szabályok működnek, és ahol ezek a régi szabályok, játékszabályok nem egyszerűen vizeződnek hanem eltűnnek. És hogy aztán ez az Amerika, hogyan fog tudni megfelelni azoknak a kihívásoknak, amelyet szemben néz? ez az jó kérdés. Trump igazából még soha másban nem gondolkodott, mint Trumpban. Ugye ez vele a probléma. Nem, nem egyszerűen az, hogy jobb oldali, oldali vagy, vagy populista, vagy nem populista, hanem hogy kiszámíthatatlanul... Egy, egy az a stában, amely mögé állt, amely, a, amelyről most beszélsz, ők találták meg a Trumpot, vagy a Trump találta meg őket? Hmm, hát a Trump már adva volt, ugye a, most, most, most melyik Trumpról beszélünk? Tehát az a Trump, amelyik Hillary Clintonnal szemben... Nem, nem, nem, nem, nem. A 2024-es, aki le akarja bontani az, ezt a rendszert. Az, ezek, Ezek... Ez, ez egy egymásra találás volt. A Trump felismerte, hogy az az általa deep state, mély államnak titulált rendszer, amely, amely ellen tudott állni az ő mindenfajta hóbortyainak, hogy ez, ez az. ezt meg ő. kell szüntetni. Igen, ezt meg kell szüntetni, és erre vannak urak, akik azt mondják, hogy igen, igen. És hát ennek ugye jelei már az előző négy évében is voltak. Nem voltak, de nem jött össze, tehát állandóan váltogatta a stábot, állandóan váltogatta az embereket, mindenki szembefordult ez a mostani, vele. te azt feltételezed, hogy ez most sikerülne? Hát ha hatalomra kerül, igen, akkor most van egy program mögötte, van mögötte egy stáb, van mögötte egy nagyon eltökélt és nagyon profi csapat, és ezek rácsuppantak erre a lehetőségre, hogy most, most meg tudjuk változtatni azt az Amerikát, amit eddig azért nem lehetett akárki volt. És ez egyébként alkotmányos módon, polgárháború nélkül végigvihető? Hát polgárháború nélkül valószínűleg, bár a fene tudja. Szóval nézd, az látszik, hogy most nem akarunk eltúlózni azokat a bizonyos január hatodikai eseményeket, de hát azért az egy ilyen kicsit polgárháború jellegű valami volt, és látszik, hogy azért nem áll olyan távol Trump és a trumpisták elképzeléseitől. De az alkotmányos, hát nézd, már maga az a tény, hogy például, ez egy véletlen egyébként, hogy mikor hal meg egy, egy alkotmánybíró, de az a tény, hogy az alkotmánybíróságot elerakta olyan emberekkel, akik nem biztos, hogy adott esetben mindig megvédik az amerikai értékeket. Akik lehet, hogy adott esetben azt mondják, hogy, hogy hát akkor inkább a Trump, ha Trump versus Amerika Dilemma áll és ez csak egy eleme a, a puzzle-nak, de, de ez egy nagyon fontos elem, és, és sok minden előjöhet, és még egy, a konfliktus. Tehát most nem akarom kimondani azt a szót, hogy háború, de ha van egy nagyon erős konfliktus, akkor a, a, a nép, a társadalom beáll az éppen regnáló vezérbe és láttunk már olyat, hogy valaki azért generált egy konfliktust, hogy be Mi ágyazott meg ennek a mostani helyzetnek? Hát, amit kezdtem mondani, tehát észint ez a bizonyos gazdasági válság, a globalizációnak azok az eredményei, vagy azok a vívmányai, vagy azok a mellék kísérő jelenségei, amelyek Amerikát nem nagyját tették, hanem, hanem bizonyos részeit hát nyomorba taszították, ostaövezet és egyéb. És, és hát ez a bizonyos politikai játék, amit szintén cseteltem. amelynek a kiindulópontja pontja részint az volt, hogy a, a, a globalismus hívei azok semmi mással nem törődtek, mint a pénzcsinálással. És a másik pedig, hogy, hogy ugyanakkor a, a mindenfajta populisták és szélsőségesek megérezték azt az esélyt, hogy egy, egy dühös és kétségbeesett és mozgósítható tömeget be tudnak hűíteni. Azért van, van abban, furcsa, hogy a, a, a gazdagok elleni harcot egy, egy milliárdos vezeti, Szóval mondjuk látunk már ilyet, csak azért mégis behez azért kellett ez a bizonyos eh, politikai előjárt. tehát te arról beszélsz, hogy ennek nagyon nagy tétje van. Igen. Igen, nagyon nagy tétje van. Azért nőttek meg a tétek, mert, mert bizonyos alapszabályok, bizonyos alap igazságok vagy, vagy, vagy alapkörülmények megváltoztak. Tehát korábban mindig azt mondtuk, hogy ha fó, ha esik, hát az, az amerikai külpolitika az végül is az amerikai érdekeket követi. Na most ez nincs. Ma már nincs. Így ma már előfordulhat az, hogy, hogy a külpolitikai konszenzus is megszűnik. Hát azért ennek egy nagyon érdekes Mondjuk inkább csak kuriózum jele volt, amikor ö, ugye Trump a ukrajnai politikáját attól tette függővé, hogy Zelensky szerezeneki valamilyen terhelő adatot a biden családra, vagy sem. Azért ilyen szintre a külpolitikai irányítása azért az is soha nem sült korán. és amerika népe. Annak megfelelően viszonyul ehhez, mint amit te fölvázoltál, vagy ezt ebben a formában nem lehet fölfesteni? De csak hát azért ez az, az, az egy nem elhanyagolható körülmény, hogy Amerikában a, a, a nép jelentős része nem foglalkozik politikával. Tehát ott voltak már 30%-os részvételek is a választások. És hát azért ez, ez azt mutatja, hogy a többséget igazából azért annyira nem érnek. Nem véletlenül, hogy úgy van a rendszer, hogy kitalálva, hogy vannak bejegyzett republikánus és, és demokrata szavazók, is, akkor ők Tehát nem, nem egyszer elmennek a, a választáson, és a hanem, hanem ők, ők, ők őnekik van egy ilyen, mint egy párt funkciói úgy működnek, mint egy párt, miközben hát nem azok természetesen. És az amerikai társadalomnak a, a, az önmozgása, az, az mindig nagyon-nagyon sajátságos volt. Tehát viszonylag, viszonylag ritkán fordult elő az, hogy, hogy egyrészt nemzeti egység volt, tehát hogy mindenki, és viszonylag ritkán fordult elő, hogy ezt bárki ambicionálta volna. Mert volt a politika, és, és mit csináljuk a magunk dolgokat, arról nem is beszélve, hogy ugye, az tényleg egy komoly létező szempont, hogy ott van helyi politika is. Tehát előfordul, hogy én megválasztok egy demokratik kormányzót, és ugyanakkor a republikánus elnökre adom a szavazatomat, vagy fordítva. És Az az érdekes, hogy ma már Amerikát azt hiszem nehéz ezekkel a korábbi alapvonalakkal leírni. Nem, nem, nem stimmelnek. Amiket még én tanultam, amikor Amerikaszakon jártam az egyetemre, annak már más semmi köze a mai Amerikához. Gazdaságilag se, de, de politikai aztán Franciaország. Franciország. Hát Makro megpróbálkozott azzal, ami, ami ugye bejött neki mindig, vagy nem csak neki, hanem az összes korábbi elnöknek is, az elnök választásokon, vagy ugyanis ö, megijesz a népet, hogy fiúk itten egy szélsőjobboldali győzelem lesz, és akkor mindenkinek, aki republikánus, aki, aki nem ezt akarja, önök össze kell fogni jobb baloldal, és attól függően, hogy éppen baloldali vagy jobb oldali volt a, az a jelölt, akire a, ez a republikánus hát, többség leadja a tavaz, szavazatát, akkor mindig a másik oldal befogta az orrát, és arra szabadult. Most úgy gondolta, hogy ezt most megismétli a Parlamenti választásokon is, de ott azért ez nem ilyen egyszerű, bár azért úgy tűnik, hogy valamelyest megy, szóval most a pontos számokra nem emlékszem, de azt hiszem olyan 300 olyan választási körben. Valahogy ja nincs három, 224, hanem csak 224, kettő. 224-ben léptek vissza a 300 lehetségesből, ami azért nem rossz arány, csak hát azt nem tudni, hogy a választók ezt hogy fogják. Fogni, és hogy fognak erre reagálni. És azért az látszik, hogy a részint a, a baloldalon, a szélső baloldalon belül is vannak, akik soha nem fognak szavazni mondjuk egy, egy gólistára, és hát a gólisták között is van például az elnökük, aki azt mondja, hogy ő meg nem szavaz a baloldaliekra. Szóval azért itt még lehetnek dolgok. Ez az egyik. A másik, hogy mi lesz a végeredmény. Nagyon érdekes, hogy a Löppen párt, tehát magam, Marin Löppen, de a Miniszterelnök előtt is, ugye azt mondta, hogy hát ők csak akkor kormányoznak, hogyha abszolút többségük van, hát ők másképp különben nem. Ami lehet egy ilyen óvatos kihátrálás a felelősségből is, és jelentheti azt, hogy nem akarják ők elvinni a bal hét, mert nyilvánvalóan, ha kormányoznak, az azt jelenti, hogy akkor elvesztik politikai szüzességüket és akkor a következő elnök választáson már nem úgy állnak elő, hogy hát mi vagyunk azok, akiket még sose próbáltatok, hanem igen, mi is megpróbáltuk, és nekünk se sikerült, és azért ez egy másik felállás. De azért, azért az se egy igazán vidám felállás, vagy vidám forgatókönyv, ha nem tud senki kormányt alakítani. De akkor nézzünk, még a már előretörésének, amely nem egy mai keletű, de ilyen mértékű vég nem volt, annak mi a társadalmi háttere? Hát először, először leszerepelt a bal oldal, aztán leszerepelt a jobb oldal, vagy fordítva, és akkor jött a Macron, aki azt mondta, hogy én mind a kettőt elsöpöm és középen egyesítem az egész francia népet, és, és ő is leszerepelt. Na most így logikusan a szélső maradt, kimaradt a pályán, a szélső bal, és a szélső jog. És, és ők vannak. Logikailag nem kizárható, állat. hogy akkor előbb-utóbb rájuk kerül a sor. Nem, de, de azért azt Szóval 33 százalékot értek el, ami, ami rengeteg, sok, de hát, de hát van ott 67 százalék más is akkor. Tehát nem olyan egységes a dolog. Csak Franciaországban a, az, az ötödik köztársaság, tehát a Dögóla által létrehozott köztársaságnak pont az volt a lényege, hogy a korábbi, a negyedikben ott, ott minden hetente váltották egymást a kormányok, a legkülönbözőbb. Koalíciók voltak, az egész nem működött, a franciáknak elegük volt belőle, plusz még volt egy kis algériai háború és egyéb is, és akkor ebből nőtt ki, meg ja igen, hát a 68-as megrázkódtatások, kinek forradalom, kinek káosz, és és akkor ebből nőtt ki ez az egész új rendszer, hát, illetve hát már már az 58-ban kiült a, a Dögóli rendszer, de a, a lényeg az, hogy hogy egyfajta stabilitás, amelybe belefért né az, az a koabitáción, tehát hogy a, a baloldali, de hát ilyen mérséket baloldali elnök mellett egy jobboldali kormány vagy fordítva, most ez egy új helyzet lenne, és attól félnek sokan, én nem ismerem annyira Franciaországot, de azt hiszem ez, ebben jogos a félelem, hogy előállat az a helyzet, hogy miután egy évek nem lehet még kiírni új választásokat már parlamentű választás. Akkor akár egy évig elhúzódhat egy ilyen áldatlan exlex állapot, hogy senki se tud kormányt alakítani, vagy senki se akar kormányt alakítani az adott feltételek mellett, és ez azt jelenti, hogy az Európai Unió második legnagyobb állama akkor egy kicsit, mintha megbénulna. Nem biztos, hogy jól tenne Európának, akár nekünk sem. A legnagyobb az melyik? Az német, hát a német, az az Németország. A Ukrajna. Vagy Öm... Oroszország? Nagy, nagy Oroszország, Ukrajna. Ugye itt ilyen, ilyen érdekes folyamatok játszódnak. Le. Egyrészt azt látjuk, hogy az oroszok a milliméterenként is de nyomulnak előre. Ez a nagy kép. Vagy, vagy ez az, ami szembeötlik. Ami, ami nekünk. áldozatok, áldozatok árán. Hatalmas áldozatok árán, és, és, és most, már, most már ott tartunk, Ugye, én nem vagyok katonai szakértők, katonai szakértők arra írják fel a figyelmet, hogy korábban az történt, hogy, hogy ezek az előadások úgy voltak, hogy ilyen gépesített egységek, tankok, páncélos járművek és a többi elindultak, kilőttek mondjuk <tízz> tízből kilencet, egy odaért, kitűzte az ászlót húrán. Most már úgy látszik, nincs tank. Tehát megszűntek a, a páncélos előrenyomulások valószínűleg most már, csak olyan, most már csak az öregebb tankokból van, amelyek aztán végképp nem érnek sokat. Tehát azért egy ilyen T-62-est, azt, azt valamikor az 50-es években, múlcad 50-es években konstruálták. Hát azért azok nem a legmodernebb fegyverek, ezeket azért rizikus beveti, de bevetik. De, tehát, tehát mondom, ez van, hogy kifejezetten gyalogság ilyen, a hadományos módszerekkel mennek előre, kis csapat, kis egységek ott elfoglalnak valamit, amit előzőleg mindenfajta ilyen szárnyas és egyéb bombákkal már gyakorlatilag a földet tettek egyelőre. De ez a hadszíntérnek a, a front szakasznak a, az esemény. Van egy másik, nem kevésbé fontos, hogy közben a Krim, mint hogyha kezdene hát kicsit szétbombázódni, a Krim légvédelmét az ukránok módszeresen szétlövik, a Krimet rendszeresen mindent, ami ott van és ami ott fontos bombáznak, és a, a krimi fő támaszpont a Szevasztokon lényegében már nem működik úgy, ahogy ez a támaszpont működött. A flotta azonnal kivonult, jó részt átment, most már más krimi kisebb kikötőkből is kivonták őket, és elment egy szinten olyan egészen fantasztikus tervek vannak, hogy a Grúziától elcsatolt vagy el... el szakadt Abháziában hogy csinálnak egy új kikötőt. Na most ez azért érdekes, mert az, ha megnézzük ilyen nagy geopolitikai összefüggésekben, az egész ukrán kaland, ukrajna megtámadása, Oroszország egész ukrajna politikája ugye abból indult ki, hogy Szevasztopolt nem vesztetjük el, amikor volt ez a bizonyos mai 2014-ben, amikor a az ő felé pozitívan viszonyuló Janukovicsot elkergették. Akkor megijedtek, hogy Jézus Mária akkor elveszíthetjük távlatilag. Szevasztok volt, hát akkor foglaljuk el a krimet. Ez, ez, ez egy, ez volt az a geopolitikai, geostratégiai archimédesi pont, ahonnan ez egész kiindult. És hát akkor most, most ehhez képest ugye a mert ugye, ha nem elveszítjük a krímet, akkor a fekete tengerről kiszorulunk. Na most, a fekete tengerről kiszorultak, a krím gyakorlatilag nem funkcionál, tehát azt a szerepét nem tölti be, amit szántak neki. És magyarán az, az egész stratégiai alapja az orosz hát, politikának, vagy az akkori orosz politikának megrendül. Tehát most, én, most a, a nemzet, vagy a, a haza, vagy a területgyalapítás az, ami előtérbe került, ami korában egyáltalán nem volt szempont, és nem jelent meg. És, és hát az oroszország stratégiai helyzete hát nem csak itt, hanem a másik tengeren, a balti tengeren is alapvetően megváltozott, konkrétan minimálistad redukálódott, maradt ez a kis Kaliningrádi enklávé, és amúgy meg Finnország és Svédország köszöni szépen a NATO-t adja. Tehát a harcéri a dolgok, meg a, meg a geostratégiai dolgok, azok nem mindig esnek egybe, és én azt hiszem, hogy hosszú távon az egy elképzelhető ukrán stratégia, hogy a frontokat tartjuk, ameddig tudjuk, próbáljuk, próbáljuk, de az igazi nagy adó a kezünkben a krím, hogy, hogy a krimmet e, nem fogják tudni az oroszok tartani, hogy a krim kerül egy olyan helyzetben, amikor, amikor ö, valamit dönteni kell, és hát akkor persze jó kérdés, hogy akkor az lesz a kérdés, hogy a krim fontos, és minden egyéb esetleg ö, cser alapként tekintünk, vagy fordítva. Köszönöm a rendelkezésre ellást. Néhány hónap múlva innen folytatjuk. Oké. Okay. Köszönöm jó szépen. Jár, nem még sose láttam magam. Így. Ennyi. Vége.